Ďakujem Večer, milí poslucháči, slobodného vysielača, milí poslucháči, ktorí ste si naladili dňa 4. júna 2024 od 21.30 reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás z ňou bude sprevádzať Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať, keďže sa blížia eurovolby s ďalším kandidátom na poslanca Európskeho parlamentu, ktorým je... A Mnohým určite známi, pretože pohybuje sa v alternatívnej scéne pomerne dlho a, a naozaj je takou, dalo by sa povedať, ikonou. A ja už nebudem naťahovať, ale však mnohí to už viete, je to Tibor Eliot Rostas. Pekný večer, ahoj Tibor. Dobrý večer, prajem ahoj. Je tu výzva aj pre poslucháčov. Všetci tí, ktorí nás počúvate naživo, môžete svoje otázky na kandidáta na europoslanca na Tibora Eliota Rostasa písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Prípadne môžete na stránke slobodnyvysielac.sk využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia. To rovnako vám prinesie otázku pre nášho kandidáta a dnešného hostia. A takisto môžete aj telefonovať na Bratislavské číslo teda do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385. A ja by som začal možno jednou už takou, jednou už takou nie že výzvou, ale tak, takým pekným pozdravením od jednej poslucháčky, ktorá nám už napísala, že si túto reláciu vypočuje z archívu. Nenechám si to újsť, lebo to bude zážitok ako dobré jedlo už dopredu veľké ďakujem, pán Rostaz je úžasný človek so srdcom pre Slovensko a Slovákov. To ti odkazuje Margita. Ďakujem pekne, to je veľmi milé. Takže si ako dobré jedlo. Mm. Teraz sa udiala taká situácia, že bol si v jednom vysielaní, tam sa opäť ukázalo to vlastne, proti, proti čomu aj ty bojuješ, teda zásah do slobody slova túto reláciu, nielen teda túto reláciu, ale celý kanál Dannyho Kolára zmazali. Ty si tam vlastne asi výrazne k tomu prispel, lebo mal si asi veľa zhliadnutí, čo som tak počul. Ako toto vnímaš tak na začiatok? Ja to nemôžem ja vnímať inak ako... Uh priestor, ktorý je v ohrození už niekoľko dekád a v poslednej teda v tej fázi, ktorej sme sa zúčastnili aj my od roku toho 2012, to je jednoznačne stále o tom istom a to je boj za slobodu slova a slobodný prístup k informáciám, ktorý je stále ale viacej obmedzovaní a pracuje aj na tom samozrejme aj elita Slovenskej republiky, e, robí na tom prezidentka Slovenskej republiky. No zkrátka dobre robia to tí, ktorí boli nastrčení ako reprezentanti našej, našej vlasti, ale ako vidíš, tie nadnárodné záujmy pre, prehlušujú tie, ktoré, ktoré, sú nie, ktoré sú nám vlastné dal som taký bleskový prieskum alebo takú anketu na stránke Kľúč od SK a vyjadrili sa čitatelia, že čo sa im prvé spája keď počujú meno Tibor, Tibor Eliod Rostas, tak zem a vek sa im spája s tvojim menom 72% až 12% že citoval Štúra a má za to problémy 2% označilo, že konšpirátor 2% označilo, že umelec a 12% označilo, že nič že ich to nezaujíma ako možno toto vnímaš, že tvoje meno sa tak spája zo zemavek? <laughs> ne neviem, no tak záleží samozrejme na tom, čo tam nahodí, že asi do tej ankety, keby sa tam dali ja neviem, možno mlčanie, alebo možno knihu alebo čokoľvek, tak možno že aj to by sa tam zobrazilo. No asi pre každého, je, ktorý verejne vystupuje, najhoršie je to, že nič, no tak ale to je úplne celkom symptomatické. Pokiaľ ide o zemavek, no tak hm, založil som ten časopis. v roku 2013 a bolo to práve aj vďaka relácii Mlčanie, ktorá vtedy bola na rádiu Viva a to dvojminútové mlčanie vtedy malo veľký zásah a ja som chcel, aby, aby to nebolo len teda o mne, lebo to mlčanie bolo 120 sekúnd, ale chcel som, aby sa toho tej debaty verejnej zúčastňovali aj viacerí a dnes je vidno, že to bol dobrý krok, pretože sa mohli na tvorbe nových názorov myšlienok informácií podielať aj mnohí ďalší ľudia. V úvode sme spomínali aj to, že si teda za slobodu slova trpel. Ja si pamätám aj situáciu, keď ti vlastne zakazovali predaj časopisov konkrétne v tých rôznych nákupných centrách, časopisov Zem a Vek, alebo teda konkrétne, čo sme spomínali, citácia Ľudovita Štúra. A v tejto súvislosti vlastne som chcel prečítať to, čo si vlastne, alebo to, čo tvoj portál Zem a Vek dnes vydal, a titulok prečítam Roztaz sa vzdá platu Europoslanca, peniaze pôjdu na podporu slobody slova uh -huh. Takže to bude znamenať, že ty budeš akože mať úplne nula, keď ak sa staneš Europoslancom, Že budeš teda no, využívať kechý... len tie príspevky áno, áno, no tak je nula Veď tam budú nejaké náklady určite tak to zase človek nemôže si ešte za to aj platiť Tak pochopiteľne, že ten to, celý ten plat, tak ako je ako, ako by bol teda, ako je definovaný, tak pôjde na fond Sofian, tak ako na fond Sofian chodili príspevky od mnohých čitatelov a podporovateľov od roku 2016. Ten transparentný účet je každému dostupný a môže tam vidieť akýkoľvek pohyb od jeho založenia. No a v tejto súvislosti mňa by zaujímalo, lebo vieš, ono to takto býva. Vždy politici nejakí prichádzajú, či už staronovi alebo noví. Hlavne je to u tých nových, ktorí len idú vchádzať do politiky. To znamená, že nebudú len už o nej písať, ale budú priamo ju nejakým spôsobom ovplyvňovať, možno tvoriť. A mnohí poslucháči alebo voliči, hlavne teda voliči, si povedia, ale to sú zase len plané sľuby čo možno chceš odkázať takýmto, ktorí už neveria sľubom, ktorí možno aj toto považujú len za nejaký sľub a potom si, potom si myslia, že určite, keď bude zvolený, tak nevzdá sa, nejako to zmení. Čo by si možno im chcel odkázať? Tak, ma že ma mali možnosť predsa sledovať a vidieť na rozdiel od mojich ostatných od roku 2012. To je veľmi jednoduché. Ja neviem, čo mám to povedať, lebo samozrejme... Uh, Týmto trikom ja rozumiem a tieto triky oni používajú takmer všetci. A ja tie skepse úplne celkom rozumiem a ona je úplne na mieste. Nič iné na to nemôžeš povedať. Strom poznáš po ovoci, teraz takéto biblické. Ale veď nás... Majú možnosť poznať od roku, od roku 2013, vidia, akým spôsobom hospodárime, vidia, či sme uh, načas uh, všetky svoje záväzky uh, dokázali uh, hradiť, či a uh, akým spôsobom na tom účte Sofian uh, s, s, ten pohyb tam je a uh, akým spôsobom my sme s tými peniazmi hospodárili. Teď čo môže byť lepším príkladom toho, ako keď máš za sebou už niekoľko rokov? Pustím ti te teraz časť z takého jedného rozhovoru, ktorý sme my spolu robili pred asi štyrmi rokmi a to bol inak jeden z najpočúvanejších rozhovorov na, na kľúč od doteraz ho prekonal iba Zoroslav Kolár a ty si asi stále asi druhý najpočúvanejší z rozhovorov, myslím, lebo tam boli ešte protesty a rôzne veci. Ale pustím ti te teraz také tri krátke pasáže aj všetkým poslucháčom. Mňa baví rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú iný názor, aby som mohol si jednoducho s nimi tie názory vymeniť. Tak sa vlastne obrusujú hra. A to je proste zmyslom demokracia, diskusia. No a keď si sa pýtal teda, že zaplatiť, nezaplatím samozrejme ani jeden cent. Bolo by to popretím všetkého, čo spolu robíme a čo ja robím. Dlhé roky bolo by to popretím uh, vlastne aj našej histórie. Viete, ona je postavená presne na týchto postavách, ktoré sú dnes rovnako. Ja nie, že ostrakizované, ale oni sú priamo označované ako zločinci. Aké budú možno ďalšie tvoje kroky? Hm, Zaplatiš tú pokutu alebo odvolanie? Alebo... Ja som povedal, že v žiadnom prípade platiť nebude ani cenu. Naopak, oni musia zaplatiť všetky vzniknuté škody, ktoré spáchali na mne a mojej rodine a deťoch. A teraz ešte do toho by som pridal ďalší zvuk a to je už zvuk Martina Daňa bol nie na trojmesačnú podmienku alebo zaplatenie peňažného trestu 4000 eur, tak o tom som robil videá a povedal dopredu, že on nikdy nezaplatí jediné euro a ak prišiel rozsudok, tak potajme, Natájnáša zaplatil 4000 eur, aby nešiel do Basík. Išiel by do basi, 3 mesiaci by posedel som by mal skúsenosť, robil hrdinu. aj proti očí publiku, on je silák, on je silák a ak prišiel na lámanie, chleba zaplatil, tak tam aj o tom videu si pozrite. Toto je váš hrdina, toto je intelektuál, v úvodzovkách. Vybor, čo na to povieš? Lebo ty si vlastne hovoril, že no, nezaplatíš. To, že ty si zákerný človek. To je poprvé. Po prejdeme teraz rovno k tomu, aby sme hovorili niečo o slobodnom vysielači. Lebo budeme úplne celkom konkrétni. Dobre? Vysielame, áno? Áno, Tak ja teraz rovno poviem. No, nechaj ma hovoriť, dobre? Čiže uh, Boris Koroni veľmi dobre vie, ako to bolo s tým platením. Ja som samozrejme nezaplatil ani cent. To je sveta pravda, pretože... No, pretože ja som nezaplatil ani cent, ale teraz, aby to bolo úplne celkom jasné a korektné. Je tu slobodný vysielač, ktorého vysielaš a ten slobodný vysielač som kedy si požiadal o to, že či by bol ochotný mi dať priestor v zmysle predvolebného predvo, predvolebnej kampane, alebo ako to názvať, pred, predvolebného zápasu. Bolo mi povedané, že v žiadnom prípade mi slobodný vysielač nebude robiť kampaň, áno, Čiže mne nebude robiť kampaň. Ja som nežadal o žiadnu kampaň. Ja som požadal len slušne, aby im bolo, bolo umožnené dať mi priestor k tomu, aby som mohol práve vašich, alebo teda to je spoločná nejaká rovnaká krvná skupina, ľudí oboznámiť s tým, aké sú moje zámery v Európskom parlamente, aké sú možnosti. Ale ty, Michal Albert, ktorý robil Zema Veku, mi dávaš otázky typu Smataníka, že či som ja niečo zaplatil Boris Koroni, ktorého som ja dal dokopy s Norbertom Lichtnerom pred nejakými, ja neviem, dvoma, troma mesiacmi v smysle asociácie nezávislých médií, sa stretli spolu, pretože sa nerozprávali pretože aha, nedokázali prísť si na meno. Ale ja som povedal, že viete čo, chalani, už tie časy sú zamysnať. snáť. Dáme dokopy asociáciu nezávislých médií, sadneme si spolu a budeme sa rozprávať o zmyslopolnosti napríklad v tom, že asociácia nezávislých médií môže vytvárať priestor pre výchovu nových uh, generácií novinárov a možno aj pre ďalšie zázemie týchto novinárov, ktorí by mohli byť prospešní pre Slovensko. Tí sa stretli a vytvorili sme asociáciu nezávislých. Médií tých médií, alebo teda tá asociácia bola vytvorená už v roku 2016, ale dal som ich dokopy, oni sa po dlhom čase rozprávali spolu. Čiže toto je princípom toho, čo som ja chcel povedať a tieto ozvučenia alebo teda takéto nahrávky, ktoré teraz spúšťaš od, od pána Dania, ktorý podľa mňa on je nespôsobilý psychopat už len teda na výzor. A to, to nerozumiem ne, ne celkom dobre, že čo tým akože sleduje Slobodný vysielač, lebo ty vysielač teda alebo robíš z tohoto média a to médium má byť alebo je súčasťou asociácie nezávislých médií a ja znova opakujem. Znova opakujem. Slobodný vysielač povedal, že mi nebude robiť v žiadnom prípade žiadnu predvolebnú kampaň, aby som si ja nemyslel a že však on mi dal dosť priestoru preto, lebo tam bola Adriana Krajníková. No Adriana Krajníková z večera na ráno povedala, že by bolo dobré, keby som vyplnil jej reláciu, lebo tam vypadol nejaký host. Ano? Takže to vôbec nebolo v záujme alebo v zmysle nejakého zájmu slobodného vysielača. Nie, ja, ale teraz, teraz ja by som to dal zase na pravú mieru, že ja som zákerný človek, tak OK, to beriem... Ako keď... No, ty si robil zema veku Ty si robil zema veku ale... Ty si robil zema veku podobne ako robil smataník Niekedy v zema veku A teraz e, dávať mi Zmysle otázky, že, že sedieť, nesedieť, ja ti poviem jednu vec Ja som sa v súvislosti S týmto celým prípadom rozprával S pani Teleky Tebe to nič nehovorí, ty si SBS kar v Tesku Čo je úplne v poriadku, lebo ty nemáš žiadnu zodpovednosť Pretože nenesieš žiadnu zodpovednosť Ako vydavateľ za, za žiadny Takýto nejaký projekt ale ja mám to zodpovednosť za článok i články iných ľudí, za ktoré som doteraz prenasledovaný, napríklad za na článok Artura Bekmatova, ktorý bol o tom, že my sme odsúdili človeka, ktorý vydával von osobné údaje ľudí, ktorí uh, boli redaktormi na Ukrajine. A konkrétne je to Penčík v súvislosti s tým, že my sme hovorili, že on hovorí o ľuďoch, ktorí sa zúčastňovali ako redaktori bojov na Ukrajine a prinášali odtiaľ spravdajstvo a zverejňovali o nich osobné údaje, tento Benčík. No a ja mám doteraz problémy s tým človekom, pretože som hovoril, že ohrozuje životy občanov Slovenskej republiky, Michal. Takže ty, keď si robil znamená veku, ty o týchto súvislostiach určite vieš, ale otázky typu, že išiel sedieť a že hrdina a tu nadávaš uh, podľa mňa naozaj, že nepričetného človeka toho daňa, ktorý no veď hovorím, to je to je alebo inak alebo inak, ten daňo sa raz to, to mi niekto poslal, lebo ja by som bol naozaj, že masochista, keby som sa jemu venoval ale niekto mi raz poslal také, že on ma chytil záslovičko, že tam nemal, nebolo, nebolo malo byť anafilaktické. Ja som povedal omylom profilaktický. Tak na tom, čo si on stáva svoju novináčinu, a toto mi ty teraz podhadzuješ. Napriek tomu, že ty vieš veľmi dobre tie súvislosti, aké sú aj Boris Korone, vie, aké sú tie súvislosti. A Boris Korone bol práve ten človek, ktorý povedal, napriek tomu, že sme sa stretli a dali si stretnutie aj s tou informačnou vojnou. Toto ale uh, môžem toto teraz... spraviť spraví slobodný vysielač, akože toto spraví slobodný vysielač kandidátovi, alebo teda človeku, ktorý sa snaží naozaj so všetkou svojou váhou a silou za tie, za tie, za tie roky, ktoré tu sú, nech sa mi teraz snažíš vyčítať alebo dávať mi nejakého daňa do popredia? Nie, ja som, ja som týmto smeroval niečo úplne iné. Jednosť, to je absolútne chrápostvo, lebo ešte raz opakujem. Ja som sa mal možnosť stretnúť, bol som rozhodnutý tam, íslel som sa s niektorými ľuďmi dokonca, ktorí boli v base, rozprával som sa o tom Skaliňákom, ako to tam v tej base vyzerá a bude. Ale stretol som sa s pani Teleky a toto, toto ti dosvedčí aj všetkým poslucháčom. Jej muž Gabriel Teleky, tá pani bohužiaľ zomrela, pretože bola utýrana na smrť, potom mala aj rakovinu. Samozrejme, tá rakovina vzniká z psychických problémov. A tá pani ma veľmi dôrazne upozorňovala, že čo je tam na mňa nachystané. Aby si bol v obraze. Aby si bol v obraze a vedel presne kármicky, čo aj teba čaká, v prípade, že bude z teba takýto človek, ako sa teraz prejavil. Tá pani povedala, čo všetko ma čaká a čo ma nie, aby, aby si bol teda informovaný komplexne. A vrajím mm. ešte raz, kľudne sa opýtaj na toho pána Telekyho, Určite na ňo nájdeš kontakt. Gabriel Teleky, novinár z Ty Tibor, Respektu. len opakuješ sa, a len chcem ti dovysvetliť. dopovedať, tak títo dvaja ľudia má u, u nej doma, keďže sme o obiež spoli rozhovor, veľmi dôrazne upozorňovali na súvislosti, ktoré vtedy bol COVID mimochodom, a ktorí ma veľmi dôrazne upozorňovali, aby som všetky tieto skutočnosti a súvislosti zvážil. Ja teraz hovorím o tom, ako som sa mal možnosť s nimi rozprávať. Dobre, to je super. si to mohol všetko jedno, nemusel je to si to byť super, útočný. Super, ja ti to chcem vysvetliť. Chcem ti to vysvetliť. Na čom odkazujem jednu vec. Slobodný vysielač, prosím, som Boris a Goroniho povedal, že mi nebude dávať priestor, pretože... Ale to už tretíkrát opakuješ, Tibor. Ja chcem ti len vysvetliť, lebo zbytočne tretíkrát opakuješ. Prekvapenia počuť, ja som s tebou už nemám o čom sa rozprávať, lebo toto mi príde z tvojej strany ako zákerné. A špinavé podle... Ale to je hlúposť, ja som sa iba snažil sa ťa opýtať, aby si ty mal možnosť... Ve toto nažiť, ja poču... to veci, Ale to je podsúvanie. Čo to veľmi ve... podobné, ako to robil slobodný vysielač a Infovojna, kedysi, keď som ja bol v Moskve a bol som bez vedomia takých ľudí, ako je ja neviem, okay. Bichner alebo huďo, lebo sa na to stiažovali, že som bol v Moskve uh, komunikovať ohľadne veľkého mediálneho domu bez ich vedomia, čím som pošpinil mediálnu scénu. A ďalej vlastne nemá zmysel, lebo jak sa to hovorí po slovenský, uh, ten exkrement, aby som bol slušný za voniavejší Takže Tybor, myslím, v Teraz? mysle pokračovať v tebou v debate, by bolo pokúšať sa chytiť ten exkremens za voňavýší koniec, čo nie je možné. Takže týmto poslucháčkom ne, pozdravujem. Nechceš Tým pochopiť, odtiaľný, princíp, otázky, a nechceš pochopiť princíp otázky, ale nechceš pochopiť princíp otázky, že som smeroval to, k tomu.. Poslucháčom, poslucháčom, že či plníš naozaj svoje sľuby a mohu si to vysvetliť. Tak si sa koro ného odmietol podobne ako info vojna, aby som mal priestor v týchto médiách. Koroni ani nevie o tom, aké som ja dával tieto, tieto, tieto nahrávky, ktoré, ktoré majú možnosť viacerí teda počuť. A mňa sa viacerí poslucháči pýtali, aj známi, že či on plní svoje sľuby, keď najprv povedal, že teda on v žiadnom prípade z princípu nezaplatí ani cent. Rozumiteľne, neviem, či si ma počúval. Tak to je len otázka ja na kandidáta Európa parlamentu, že či plníš svoje sľuby, to je všetko Počúvaj, uh, Michal, uh, ja viem, čo je tvojim zámerom a ja poslúcham, no čo, čo ešte raz opakujem. Ešte raz opakujem tvoje, uh, No to, čo si pustil, myslím, že bolo dostatočne znameniteľné. Ty ešte ako politik budeš konfrontovaný s rôznymi vecami a ty máš Ktorý to nejakým opýtal. spôsobom vyvrátiť, ale neútočiť pýtal. na ľudí. Boris koroní, Boris Koroni povedal Rostasovi, veď ty si mal dostatok priestoru, mal si predsa Adrianu Kranikovu. Pritom ja sa nepotrebujem vôbec nejako strkať preboha do slobodného vysielača, len teda ja si myslím, že v zmysle eurovolieb a v zmysle toho, čo je v ponuke a v zmysle aj tých kandidátov, ktorí sú za tie liberálno-progresivistické liberálno ideológie, tak mal som možnosť, že z princípu, keďže som už tých chalanov dal dokopy, keď si ešte v roku 2012, tak mal som možnosť sa s nimi rozprávať, komunikovať a ešte raz hovorím, keďže som ich po rokoch dal dokopy, lebo si nevadeli pri z tak som ich pred, ja neviem, pár mesiacmi opäť, opäť na jednej večeri v Nitre dal dokopy a povedal som im, aby sme sa mohli normálne konštruktívne rozprávať. Dobre, A Tibor. A výsledkom je teraz napríklad toto, čo sa tu spolu bavíme, alebo aj to, že mne Boris Koroni napíše, že mi nebude robiť predsa predvolebnú kampaň, hovorím OK. A Norbert Lichtner zás povie, že no, ja by som určite s tebou rád robil a aj budem robiť, ale až po voľbách. Vieš, lebo ja mám nejaké problémy ja mám nejaké problémy s ľuďmi z republiky. Takže bohužiaľ určite s tebou žiadny rozhovor robiť nebudem. Toto je výsledkom, toto je práva tvar tých médií, ktorí sa hovoria alternatívne, to je poprvé. A po druhé je tu iný typ alternatívnych tzv. médií, ktoré napríklad. Ako Mimi Šamová je tam. Potom je tam pán kamenský, ktorý. ktorý prostredníctvom západoslovenskej televízie e, odo mňa pýtal tisíc, nie konkrétne odo mňa, ale od ľudí, ktorí mu volali v zmysle aby som sa mohol s nimi rozprávať, tak si pýtal 1200 eur za ten rozhovor. Ja sa pýtam, kde sa teda, kde sa, kam sa teda posunulo myslenie ľudí, ktorí sú v tej tzv. alternatívnych médiách, keď mne dnes Michal Albert púšťa nejaké nahrávky, nejakého daňa. Aj tvojho hlasu, to je, tvojho, tvojho vlastného hlasu ti Nepochopiteľným deviantom, už len bravím uh, z, z toho, že sa chytá z 3 štvrť alebo z 50 minútového rozhovoru, kde hovoríš z hlavy, všetky roky, mená a tak ďalej, on sa chytí toho, že namiesto, uh, prof, uh, že namiesto anafilaktický šok ty povieš profilaktický No to toto, ja som, Áno, ja som to videl. A toto, to, to, toto je výsledok, že toto ty považuješ. Čo? Ale čo? Nech táto situácia aj to, čo teraz robíš, slobodné či slúži ľuďom ako veľké memento k tomu, ako sa tieto média zopsuli a kam sa, a nikam sa ich myslenie neposolú. Ja zdôrazňujem, že tento priestor si dostal od Borisa Koroniho. Zrejme, možnosti boli dohodnutí, možno no, nie, nechcem. nechcem nie, mysleť, Boris o tom nevie. Ale... Boris o tom absolútne ani nevie. Takže na Borisa, prosím, po... neútoč. To presne robíš proti svojmu vlastne, ako čo to nazvať, zamestnávateľovi, keďže ti dáva 50 eur za tak... to je niečo nemysliteľné, pretože ty sa snažíš mňa dehonestovať a očerniť v tom slova, myslíš, že ja nedržím slovo. Ja som Ešte ti dal aj, otázku, aj, na ktorú si mohol odpovedať. Necháš ani. dohovoriť. Ani ty mňa do dohovoriť. Ja ti celý čas nechávam dohovoriť. No, tak to Ale hrej, už aj poslucháči význam, píšu význam, a jeden sa ťa zastáva. Môžeme aj poslucháčov prečítať, čo píšu? Jeden sa ťa zastáva napríklad. Môžem čo, prečítať? Uh, Michal, peču, čo si opakujem. Ečasť ja Príď a príď do tej situácie, keď budeš, lebo je to abnormálne, čo teraz robíš. Ty musíš si uvedomiť... Moderujem reláciu. ...obrovský karmický dlh. Ty si musíš uvedomiť, čo robíš, pretože ja som bol doposiel a som súdený za to, že som sa nedistancoval od slov štúra. A povedal som jasne, že áno, je to platí, stopercentne platí, že ja za to nebudem nič platiť. Vieš, ale to sú... A môžem prečítať e, poslucháčov, čo píšu? To sú, to sú situácie, ešte raz to zdôrazňujem. to sú situácie, keď zrazu sa stretneš s ľuďmi, ktorí, e, podobne ako Janka Teleky, prešli e, v živote nehorázným množstvom uh, justičnej mafie, skúsenosti s justičnou mafiou a mali možnosť vidieť, ako v praxi ako v praxi a to je niečo iné, ako sa dozvedáš z médií alebo ako sa dozvedáš len tak leda bolo ako v praxi funguje náš justičný systém. Nakoniec ľudia to mali možnosť vidieť aj v prípade Smeru, aj v prípade ľudí, ktorí boli podobne ako Tibor Gašpar v, v, v, v, vo väzbe a čo tam s nimi robili. Napokon sme tu mali prípad aj uh, uh, Lučanského Takže ty si dovoluješ poslať mi takéto nahradky, ty si dovoluješ mňa sa pýtať a mne niečo spochybňovať v súvislosti s týmto, že my sme tu mali koronacizmus. Aby Dovolil sme to mali som sa ťa opýtať, to... opýtať a ty môžeš odpovedať. A, je, a Slobodný vysielač, tým, že tebe dal priestor, sa dopustil obrovského prešlapu, lebo nechcel som slobodný o tom hovoriť. Vysielač, vysielač mi dal slobodný priestor a slobodne tým, sa to pýtam. Ktoré ...majú možnosť sa prihovárať poslucháčom, ktorí sú práve, slobodného aby oni mali možnosť sa stretnúť. Týbor to nenecháš dopovedať. Ja, pretože ten mainstream ti tie názory teda no, neprezentuje. Ty máš možnosť Preto keď je tu nejaká tzv. alternatívna scéna alebo sú tu nejaké nezávislé médiá a tie by mali z svoje veci, kvôli ktorým vznikli, oni vznikli pre Dobre, Týbor, môžeme to uzavrieť a dať príštiny aj priestor poslucháčom. Keďže tento selektívny prístup k informáciám bol strany porušený, pretože oni selektívne si vyberajú, tak ako som povedal, slobodný vysielač aj infovojna. Si, si svojvoľne vyberajú, koho budú púšťať a koho nebudú púšťať. A to je principiálne presne to, čo sme my kritizovali. My sme si jasne na začiatku povedali, že my ten priestor slobodného prístupu k médiám budeme ľuďom umožňovať, teda k informáciám budeme prostredníctvom týchto médií umožňovať. A na základe toho vlastne vznikol aj ten nápad asociácie nezávislých médií. Týbor, môžem čítať teraz posluchača, ktorý sa ťa zastavil? Nech sa ak tu máme nejaký priestor uh, no, slobody... No poslucháča názorov, chcem prečítať, ktorý napísal v prospech teba a proti mne. A ja to hodem prečítať. Nie, Michal, počúaj, aby sme sa rozumeli. Ty týmto, čo si teraz predviedol, aj poslucháčom, každý si môže spraviť názor, že sa... Tak sám. nech si urobí... Tak... Samozrejme, nech. Nie, že nech. Oni si spravia bez toho, či taktike... ty povieš nech alebo nie. A tým, ako sa vlastne teraz aj prejavilo... Ale pol hodinu o tomto rozpráva mohol si to jednou vetou vybaviť? Nie, nemohol som to jedno vetou vybaviť, pretože e, ty si ma zavolal ako hosťa. Áno, a hosťovi nemôžem dať otázku a citovať ne, jeho vlastného? Vec, ja som teba vlastného citoval, ty ne, si. Každý a môže spraviť potom názor na, na teba, ak chce, ale aj na svoj som my pustil. Myslia, a ešte raz horoznen. Boris Koruní mi povedal, že mi nebude robiť žiadnu predvolebnú kampaň, aby som si vyhodil z hlavy, že mi bude dávať priestor. A nerobí je, nikomu, myslím, nikomu nerobí že... kampaň. Ja som kandidoval na župana a som nemal tiež priestor, žiadny. No tak dobre, tak. To s, tak <lýstva> Žiadny som nemal prieť. Do žiadnej relácie neako... ma nezavolali. Že do žiadnej relácie ma ako kandidáta na Župana nezavolali. A nevystrajal som z toho. Ty hovoril, a stiažoval si sa na to. Ja hovoril si aj v tej súvislosti, že si nemohol písať. Ja hovorím, alebo teda nemohol si robiť relácie. Alebo prísť, tak isto zase stiažoval to, ktorý... ako teraz. Ty hovorím tým istým tónom. Michalko písať, a ani Artur Brekmatov, ten sa dokonca sám od seba, keďže je to uh, normálny, čestný a uh, uh, dobrý uh, novinár, tak povedal, že on nebude písať pre Zemavek v momente, keď bude kandidovať, takže... Dobre, to je, úplne to je v poriadku. Ale ale... na druhej ale... strane spraviť to taký extrém, na ktorý si sa aj ty včera zťažoval, že spraviť to tak, že teraz úplne im vyučiť priestor sa mi, sa mi zdá ako to je keď čutné. Dobre, a môžem dať ľudia, priestor, priestor. posluchače, ktoré sa tá ide zastať? Môžem dopovedať. Tak a môžeš, áno, ale už polhodinu hovoríš. V tom hlavnom prúde. A týmto, čo si spravil, aby si mi rozumel, ja sa ti to snažím už dlhšie vysvetliť, aby či to... Poľovi Týmto, čo si spravil, ty, lebo ty si ma prosil, že keby náhodou som ja nemal čas, ja som pri tom teraz sedel v taxiku, štú, štúria paralelne, kde sme nahrávali rozhovor. Týbor, môžem, veď mesiac, ja som to vybavujeme. Práctva, nikdy v mojom živote ešte raz zo slobodného vysiaľa čo nezažil, takže možno, že keď si to teraz bude počúvať, možno sa stane z toho aj virál. Boris Koroni alebo kdokoľvek, tak mu odkazujem, tak mu odkazujem, že Michal Albert, tým ako sa snažil určite nejaké nahrávky daňa, sa, čo ti na to povedať, sa úplne nemožnil, pretože mne vyčítať, alebo sa snažiť mne vyčítať, či som sa ja, sám, ja sa mám teraz akože nejak dostať, mal by som sa dostať do polohy vyvinujúceho sa, pred voľbami? Yeah. Nie, no, možno jednou vetou som mohol odpovedať. píšu ale píšu, poslucháči, môžem píšu, prečítať. Jedného do druhého. Slobodný vysielač nie, že nemal ochotu uh, dať, dať normálne priestor ľuďom, ktorí sa zaujímajú o voľby. Ja mesiac o Sem som počul, že povedal, že mne nebude robiť žiadnu, nech si vyhodím z hlavy, že mi bude robiť nejakú uh, predvolebnú kampaň, povedal doslova, pretože pretože vraj som mal s Žadrienou krajníkovou, to bola jedna relácia. Mm. Za tri mesiace. Môžem prečítať, čo Roman napísal na tvoju obhajobu, Tybor. E, potom mi to pošleš kľudne. Ale veď, tak to dáve... on to napísal pre reláciu a teba obhajuje a mňa haní. A ja to som ochotný prečítať. Nemá s tým problém. Zaujímav, teraz nemusíš robiť zo seba chrumkavého, že... že, ja že <laughs> Robím chrumkavého, čítam to, všetky ale... otázky. A ...kľudne ďalej. Pozriš sa... Ale... Ja mám svoje povinnosti, naozaj e, zachúkujem moratórium, kde už musím teraz sa venovať a sústrediť sa na podľa mňa zmysluplné, zmysluplné naplňanie toho, k tomu. Ale nechceš naviozať, odpovedať na otázky myslím, poslucháčov, ktoré ti píšu? Musím vysielať sa prejavil, ako sa prejavil. Ja k tomu naozaj nemám čo dodať. A s poslucháčmi sa budem veľmi rád rozprávať. Môž písať aj na telegram. Ale Tibor, ja chcem prečítať poslucháčov, skôr nech z Babelo odídeš tak chcem poslucháčov prečítať, aby si odpovedal na jeho na ich otázky. Komunikovať zľadom na to, že sa prijavil ako dareba. Dobre? Ale odpovedaj posluchačom, tak neodpovedáš mne, otázky idú od poslucháčov. Poslucháčom, poslucháčom ste zamedzili prístup k informáciám a zamedzili ste im normálne, som so mnou, ty nechvám, nezavadzaj, nezavadzaj, nezavadzaj. Výbor, Výbor. Výbor sa teraz nevyprovokováva, je zase nejaké a ďalšie. A ďalšie, hlavne reakcie. je úžasné od teba ako... E, s tebou... Kompetent. Súkromnú komunikáciu vyťahuješ. Ja tiež by som mohol teraz zo súkromnej našej komunikácie, ako si sa v niektorých veciach zachoval a nevyťahujem to. Ale môžeš odpovedať na otázky poslucháčov? Tak sme boli dohodnutí, že hlavne budú poslucháči dávať otázky a už ti píšu. S Benkom nebohým, takže vôbec mňa do toho nezaťahuj. Prosím ťa, do tvojich existenčných a jakýchkoľvek problémov. To nechaj nie, na teba neviem. Ty dajúvať. som sa pýtal, či dodržíš uh, slovo, ktoré toto, slúbiš. Toto, aby sme tento... pol hodinu o tom robíš scény. Dobrý večer, chápem pána Rostasa, ale poslucháči, ktorí toto video videli, majú právo na vysvetlenie. Nejde to útok na jeho osobu. Ďakujem. To napísala Dobre, Alena. Vypočul som si to. Ja rešpektujem to, čo ten poslúchač povedal, ale telefonujúceho aby máme. Sme to, aby, aby sme to ako zobrali tak úplne z kraja, ja... Ale pádom, ja neviem, ale telefonujúceho môžeme. máme na linke, prepáč, ale môžeme telefonujúceho dať, nech dá otázku. Naozaj nemám záujem ďalej... Prav. Chcem, som to Z Babelo odchádzaš, Rozumím. veď máme poslucháča, ktorý ti chce otázku dať. Teraz je na linke. Týbor, ako ne, veď, ja ne, som ne, dal ne, video ne, tvojho vlastného hlasu. Tu sa hambiš ne, za vlastný hlas? Uh, Michal, počujem ma, tieto, tieto veci už skúšali na mňa aj v Infovojne, keď sa snažili prostredníctvom, uh, ješte je, nebudem hovoriť ani tých ľudí, lebo zbytočne. Ale to je teraz, poslucháč teraz, veď nechajme mu hovoriť. Som chcem, chcem byť k ním korektný, keďže, keďže sú to kandidáti na, na nejaké politickej strane. To, čo si teraz predviedol, alebo to, čo sa snažíš predvádzať, jednoducho ja za korektné nepovažujem. A v tomto zmysle nepovažujem ani za zmyslu, aby sme spolu ďalej rozprávali. Tibor, pustil som ti zvuk tvojho vlastného hlasu a potom zvuk človeka, ktorý je tiež súčasťou alternatívy a kde povedal, že sa mu nepáči, že si hovoril, že nezaplatíš ani cent. Teda, že nezaplatiš ani cent a pôjdeš radšej do basy a urobil si inak. A chcel iba vysvetlenie aj on aj ďalší poslucháči, ktorí aj teraz píšu. Aj telefonujúci, ktorý, je už, ktorý čaká už dve minúty na linke. A poslúcháčte ja na linke. jasne. Povedal som ešte raz. Ja neviem, ako čo to mám ešte povedať. Ja som, tak ako som povedal, nezaplatil ani cent. Ja som k tomu predsa. Ne, teraz si nevymyšľajme si nejaké odôvodnenie, nejaké hlúposti. Ja som hneď na to, a to si môže teraz každý dohľadať, áno, hneď na to som sme vydali tlačovú správu, kde sme úplne jasne a priezračne vysvetlili, akým spôsobom sa sa tie peniaze na tom, na tom účte, to znamená teda, uh, to bolo myslím, 4000 eur a, a ako sa to celé udialo. To sme, my, my sme to odkomunikovali, my sme to vysvetlili. A to sa nedá zrenúť, tá tlačová správa do... Asociácia nezávislých médií a, za, a druhú polovicu zaplatil Fond Sofia. Myslím, že som to povedal dostatočne. Zazrumiteľne to znamená, že uh, neviem, čo ešte k tomu potrebuješ počuť. No a keby aj... si to povedal hneď, tak uzavrete a ideme na ďalšie otázky. počkaj, počujem. Počujem, moment. Spôsob, akým si sa to pýtal, to znamená, že púšťa si nejaké nahrávky, ktoré majú a priori navodiť ten pocit, že to je, tvoj dojem, dojem. To je uh... tvoj dojem, že majú navodiť. Prosím? Že to je tvoj dojem, že majú navodiť. To teraz ty akože manipuluješ. Uh, ten... že to je tvoj pocit že mali niečo navodiť. Ja som chcel dať na úvod proste takú otázku, kde si sa mohlo rozohriať, mohol si zautočiť na dáň a povedať, aké je to a ako poškodzuje veci, alternatívy a tak ďalej, ako kope do všetkých. A mohol si to veľmi elegantne vyriešiť, namiesto toho si osobne útočil na mňa. Hoci som pustil najprv tvoj zvuk. Nie, na teba som osobne neútočil. A heď si povedal, že, som, že robím v SBSK alebo čo... Veď ja som sa ti mohol zatájiť vtedy, ako ty vieš, že robím v SBSK. ja som sa ti sám priznal, že ja som sa ti mohol otočiť krvtom, aby sa nezbadal, no, že ja, tam robím. Ja otázku. No veď, ale poslúchač na linke Tibor, ako veď ho nenechajme 3 minúty čakáť, 3,5 minúty. Pán poslúchač, dajte otázku. Uh, no, takže ja si chcem zeptať uh, pána Rostase, jestli už kandidoval do parlamentu, uh, dejme tomu, že od roku, řekneme, 2000 do roku třema... 2023, ať už do slovenského parlamentu, anebo, když Slovenská republika se stala členem Európskej únie, jestli už předtím niekedy kandidoval. To je všetky za tým, na Ďakujem. Nie, nekandidoval som nikdy a kandidovanie za politickú stranu mi nie je vlastné, zvlášť, aký išlo samozrejme o kandidovaciu do, povedme, slovenského parlamentu tak to absolútne nepripada do. Toto je úplne nejaká iná rovina, pretože tu hovoríme o kandidatúre v zmysle zástupenia Slovenskej republiky v zahraničí. A teda v, v, v tomto prípade v Európskom parlamente, alebo teda v Európskej únii, ktorú ja považujem, celú, cel, celý ten príbeh okolo Európskej únie považujem za uh, niečo, čo um, určite nie v raju Slovenskej republiky ďalej Ďalší telefonát máme. Dobrý večer to dosť zrozumiteľne hovorili. Pretože e, aj v intenciách e, slánkov, ktoré sme dávali, aj v intenciách tém, ktoré sme dávali ohľad na nacistických koreňov Európskej únie. Dobrý večer, ste v živom vysielaní. Dobrý večer, môžem hovoriť? Môžete. Áno. Áno, volám Vincenz Bardiova. E, ja sa musím veľmi hlboko pokloniť pánovi Rostasovi, že prijal túto vašu hru, ktorá proste je špinou. Na, zač na začiatku povieme toľko, že daňo to je taký alternatívny ako ja, basketbalový hráč NHL, teda uh, ako hokejista NHL. To znamená, on je nie, nie psychopat. A vy ste toto dali uh, v čase, keď my bojujeme za dobrých kandidátov do uh, Európskeho parlamentu. Vy ste toto.. To, to, to, to kto vám platí, To kto vám platí? Pre, uh, PS-koľom páte, či aký, e, e, e, ste mohli sa tam citovať, pán Volý Rostasový, to je jeden príklopad ako druhý, sa byť, pán Albert, odchod, odíte preč, lebo ste obyčajné, obyčajná špina, Koniec. Ďakujem A pekne. Mene, pána Rostasa. Ďakujem vám, toto, čo ste teraz urobili, do počutia. Ďakujem do počutia, ideme ďalšie otázky, Tibor, chceš niečo k tomu? Ďakujem, Tibor, niečo k tomu? No super, pozdravujeme Borisa. Uh, no, pozdravujem, pozdravujem Peťko, jedna, opýtajte počkať ešte raz, krásne ránku. počka, počka, počka nie, nie, toto je nejaká iná otázka nejaká iná tak, uh -huh. dnes ešte je tak... to dobrý humus Vypínam je dovidenia maja... to, napísal, to napísal Roman dnes budem počúvať Martin Daňot, to je ten ktorý je v mluví. to je podobne ako Jan Čarnogurský, to je tá partia tohto O tomto hovoríme? Pokračuj ďalej v otázkach. E, dobrý večer. Tak silné ego, aké prevádza pán Rostas, som snať ešte nezažila. Vôbec nechápe, len si ide svoje. Škoda. Pozdravuje Alenka. Uh -huh. A teraz budeš pred, predpokladám dávať e, takto napísané odpovede. Všetky dávam. A, rad radom, ako idú. Preboha živého veď už nech prestane Tibor s tou defenzívou. Je to hrozné trápne a detinské. Bolí ma z toho hlava, píše Ján. Michal Albert, počúvam ma, Teraz aj moja manželka to počúva. Odkazuje ti, že si chrápúňa špina. Pozdravujem počúva, ju. Počúva, ona ťa nepozdravuje, ona ti len hovorí, že si chrápuňa špina. Počúvaj ma teraz počúva, počúva, dobre. Dobre, naložím nám píše. Mieriť na teba alebo na tvoje deti, neviem, či si ich máš nejaké. Ak bude toto robiť náka, bude prehľadávať tvoj dom, bude ťa buzerovať za to, že si napísal článok, za ktorým si ešte raz stojím za každým jedným slovom. Ale ja. Slovom, ktoré som tam napísal. Ja som bol prenasledovaný za to, že som v článku písal o kritike, ktoré mali vtedajší intelektuáli 19. storočia až do, 20, až do polovice 20. storočia, ktorá bola oprávnenou kritikou v zmysle... Telefon nad mame. Malo zo slov, zo slovákmi nejaký problém. Nebudem to zbytočne rozmazávať. Dokonca tom článku, som písal, že ani nejde a teraz budem menovať, budem teda konkrétny, že ani nejde o Židov, čo som teraz ja písal, ale ide skôr o turko tatárske kmene, avárov, pečeného a tak ďalej. Takže dokonca ja som, ja som sa ešte aj vymedzil, keď už by sme o tom sa bavili, voči tomu, že to boli akože konkrétne títo, pretože my vieme, že to, boli, že to bola Chazárska ríša, že to boli Chazársky Maďari a podobne, ktorí dnes šéfujú <coughs> celému tomu tredovérovskému priestoru. Aby som o teda konkrétny, úplne konkrétny. Prepač, som poslúha, čo máme na linke. Ja, ja ok. ti hovorím, že ak by sa ti niekedy v živote stalo niečo také, že za tvoje názory ti príde domov na K, a neviem, či si teraz uvedomuješ, že, že, že, že, že, že v akých intenciách, v akých súvislostiach sa ti bavíš, v akých súvislostiach mi posieláš nahrávky alebo nechávaš mi počúvať nahrávky človeka, ktorý je, ako som už, ja, ja som ho už, myslím si, že vy, vykreslil, a ešte raz opakujem, no, Počúval, je, na, Tibor, ja, ja iba ja, jednu vec ti dám. Ty si počúval je, Milana Uhryka, to... ktorého som tu mal v relácii, aké som mu nepríjemné dával e, zvuky, aké som tam púšťal, ako, ako s Gráciou odpovedal? Vypočul si reláciu. Že či si počúval, ako som sa rozprával s Milanom Hríkom? Milan, či e, Michal, počúvaj. Aké nepríjemné som mu dával zvuky od Marčeka, ktorý ich tam vykresluje a tak ďalej, a tak a... ďalej. Úplne s ja gráciou rád, Uhrík ja odpovedal. Rád, nie, nie, nesledujem má odpustíš, takže naozaj... Tak, tak ti to pošlem, ale Milan Uhryk je tvoj šéf alebo teda líder kandidátky, za ktorú kandiduješ aj ty. Ale máme poslucháča. Čo je Milan Halo. Poslucháča máme. Halo. Dajte otázku, pán poslucháč. Moment, moment, moment, moment, teraz Albert, počúvaj ma. Čo si povedal, že kto je Milan Uhryk, môj šéf? Nie, to je šéf, ale opravil mám. som sa ja hneď, že šéf čo... kandidátky, za ktorú kandiduješ. Keď ty nemáš, zák ní, ní, ní prísetný, ty nemáš základný nic není ti nemáš základné informácie. Ale ja som sa hneď mám. opravil, Tibor, ja sa tiež no, môžem pomýliť a hneď som sa v tej sekunde opravil, že čo, čo šéf strany, za ktorú kandiduješ. Ale, ale, ale na, čo si, na čo ty robíš relácie, veď keď ty nemáš základné základný áno. Akože nemáme? Veď som sa hneď opravil. Ale máme že tak máme aj k nemu úctu. tam poslúch, hovorte. No čo, ich no ich Christian z Viedne. Ja som trošku starší, než ten pán Rostad, na ktorého som doteraz hľadil ako svetý obrázok. Mal som ho stále, stále veľmi mudrého aj, aj ako hrdinského, aj kupujem aj e, ten e, Zemavek, veľmi výborné šáky, podpisujem, som za neho všetko, ale jaký je ješitný a vám gratulujem Pán e, moderátor že ste zachovali sa profesionálne. Mne by už praskli nervy. On strašne útočil. Jeho sa pichlo. je kto mu môže zavideť? Tú ješitosť mu môže e, zavideť aj Norbert Lichtner. Ja keď mu niečo len prihovorím, že čo by bolo lepšie, tak on hneď sa jak Moriak zbudrí. Však to bola taká jednoduchá otázka. Však to mohol využiť na svoj prospech. Mohol to vysvetliť že dobre, že vedeli, aké sú podmienky, že sa zmenilo, že to takto zaplatil. Ho mohol vysmiať celého celého toho, jak sa volá ten, čo, no, ten Viete, že, že to mohol mať smeť, jak svinia, za dvoma vetami. Mohol vysvetliť, že každý ktorý to uznal, že tam sa vraždí v tých vezňach. To je nič zlé, že dobre, zmenil som názor, ale nemusí sa dotknúť svojej ješitnosti. Viete, ja, se, ja som doteraz si furt myslel a vidím, Veľa inteligentných ľudí nemá žiadnu pichu v sebe. On je normálne pokorný, mohol povedať áno, vysvetliť, ale nie útočiť. Skutočne, vy ste boli profesionál a on bol ak malé decko, že bol dotknutý. Hovorím práve prázdne slova ako on dokola. Tak asi to, ja neviem, môžem mu to odpovedať. Ja nemám žiadny rešpekt pred nikým. Hovorím aj vekom, aj s čítanou. ďakujeme. Napísal nám Dušan. Uh, a no, to som ja chcel roztať sa ale... ja, Chceš reagovať, tak ty bol ideš. No, uh, znovu opakujem, že je tu niečo úplne iné brať zodpovednosť, osobnú zodpovednosť za všetky tie články, ktoré tu sú. My sme boli na súde už viackrát, ja som musel vysporiadať nejaké súdne výrovnania, vysporiadavania sa aj s vydavateľstvom PEREX, ktoré teda vydáva pravdu kvôli tomu, čo tam spravili, spravil konkrétne jeden človek. Ja zbytočne nebudem ani to meno hovoriť, aby to zase nevyznelo. Ja teraz poslucháčovi odpovedam na, to, na, na, tú, na tú poznámku, ktorú mal. Viete, niečo iné by bolo, keby sa to opýtal Michal Albert, a niečo iné je, keď tam uh, sa púšťajú nahrávky, ktoré majú takto uh, vyznieť. Je to, je to ako také z, zvláštne, je to nepride malo. Ešte naskal som dal inú okay, osobu, okay, ako nie. Michal Ale, ale, ale Presne tak. Ale to bolo také prerazné, ako ja vám poviem, Krasa že. Teraz sa tu budeme mychalmi prekáť, teda posúďme sa kúdne A... ďalej. Áno, môžeme sa ja povnúť, ale váš. Čomí tak vydržal pri tom telefóne, ja ale stra... mám áno, ešte, áno, strašne... máme strašne ešte 15 minút dokonca. Stra... Skoro tak tá vaša reakcia zbudila u boličov. Ja som bol s vámi a stane sa, že tam dovolím. Ale keď vy máte takú veľkú nepíku, alebo ako by som teda ješitnosť, že niekto si dovolil, niečo vám podpovím, však to som mohli zamieť. Ja vám teraz ešte vysvetlím jednu vec. Hovorím no. je tu so mnou aj moja manželka my sme. My sme v ja vám teraz vysvetlím jednu vec. Uh, ja som doslova rozhorčený, šokovaný z toho, že aby tu bola nejaká vecná diskusia, aby sme, aby sme sa rozumeli, aby tu bola nejaká vecná diskusia, tak sa mi tu púšťajú nahrávky e, nejakého e, údajného novinára, ktorý sa vyjadroval. Tak kto si mohol naozaj púšťať teda to, že v tom úplne akože nekompetentný, lebo namiesto profilaktický šok, namiesto anafilaktický šok som praval profilaktický, no, no. lebo potom bola téma toho dáňa, takisto. Na no toto mám ja akože brát za... No, takže ale. samozrejme, že ak sa Dobre. niekto takýmto spôsobom uh, profiluje a ty keď takýmto spôsobom vedieš debatu, tak sa nemôžeš čudovať. A ja si myslím, že, že, ale... že si tam mal predtým poslucháča, ktorý ti odpovedal úplne celkom trefne. Mm, no, no. V intenciách toho, čo si myslím aj ja. A uh -huh. to som ti jasne ale, povedal. Ale for, for, forma tej reakcie skutočne odradí od, od, od tých, ktorí vám padili. Ja som váš fandaj doteraz. Vám to ešte odpúštam. Ale musíte nášať tak... aj nepravdu. Ano, Dobre, musíte sa vžiť do koho, že toho, Dobre. kto je atakovaný takýmto spôsobom v médiu, ktoré, uh, ktoré hovorili, že nebude dávať priestor, ale nebude robiť a. žiadnu predvolebnú kampaň, tak potom povie, že áno, že nastržíme tam toho Michala Alberta a budeme teda s ním viesť rozhovor, kde na začiatku pustí nejakú nahrávku, kde, no tak ja neviem, však teda to je názor sám... Ale každý by vám uveril vysvetlenie. Každý by vám uveril. Ja chcem zastať iba Borisa. Dobre. Boris o tom absolútne nevedel. Takže akože to. To, to, že vytvárať, že to Boris nainštaloval alebo niekto iný, to, to je čisto moja... No, no, no. Ja nič také nepovedal, že to Boris nainštaloval, Dobre, ja, ja, no, ja len by... ja, ja, ja, a... ja hovorím čisté fakty a tie sú tie, sú tie. Dobre. mi tu, tu dávaš nejaké také po... ešte, to bolo, ešte mi, to pripomína. mi to pripomína infovojnu, ktorá dávala niekedy nahrávku, nejakú, ktorá údajne kolovala, toto bola infovojna ale toto nie je údajná to... nahrávka, pozor toto je reálna, ale poďme sa ďalej to... posunúť, veď Dabre. máme ďalšie otázky Ďakujem vám, ďakujem vám Ani, dnes, sa, ďakujeme. Točie, musíte byť drviť drži. ja, e, ja, ja vás pozor, e, kto, to... odkiaľ voláte z Viedne? Z môžeme ja, otázky ja, ďalšie prečítať? Áno, dobre. Tak majte sa, držím palce a volám, volím vás aj za tento malý... ďakujeme. Ďakujem, ďakujem, ďakujem malo, pekne. Ďakujeme. pána Stanka. a, a, a, a, a ďakujem, gratulujem, ďakujem. že nestratil nervy pán... Ďakujem. Uh, ďakujem. Majte sa. Ďakujem, ďakujem. Natália nám napísala, dobrý večer, radov by som sa pána Rosta sa opýtala, čo priateľsky odkázal Robertovi Ficovi, alebo čo by priateľsky odkázal Robertovi Ficovi? No, v prvom rade skoré uzdravenie. A po druhé, myslím si, že aj tú premiérskú stoličku, alebo teda tie jeho zámery, začínajú okupovať akési podivné sily a zámery, ktoré, ja si myslím, že toto Slováci alebo Slovenky nie, nemali záujem voliť, keď sme tu mali parlamentné voľby posledné, pretože dnes, keď sa pozeráme na to, že hovoríme o Ukrajine ako jednoznačne ako o, agresoro, teda, pardon, o Rusku ako agresorovi. Hovoríme o tom, že tu bude nejaké stretnutie vo Švajčiarsku, kde sa síce vieme dopredu, že to bude akože nezmyselné, ale kde sa nezúčastní Rusko, ale teda budeme tam rokovať a ten náš návrh mierový, že mm, nech už rozlúsknuté veľmoci, to sa mi zdá byť také ako, že podivné. My tu nákupujeme izraelské protivzdušné e, zariadenia, pritom máme tu S-400, S-500. E, DCA zmluva takisto je tak podivne, ako že e, vlastne v podstate v takom stave, ako aj bola kritizovaná súčasnou vládou, ako ju podpísala, alebo nechala, v akom stave ju nechala tá predchádzajúca vláda. Čiže, aby som to zhrnul. Hej. Robertovi Ficovi želám, aby naozaj... Uh, našiel v sebe toľko odvahy aby, ja som to už aj niekde písal aby sa vystavil tomu pozitívnemu svetlu a harmónii, ktorá ho čaká od celého národa pretože ho podporujú, myslím si, že viac ako 80% ľudí Slovenskej republiky sa nežela zaťahnúť nás do vojnového konfliktu s Ukrajinou, alebo teda s Ruskom, na, uh, ktorý sa odohráva na Ukrajine, ale naopak a má veľkého podporovateľa a má veľkých fanúšikov, myslím si, že aj v podobe Viktora Orbána, aj v Maďarsku, ale pravím ešte raz o Slovensku, že nedá sa sedieť naozaj do nekonečna potom v budúcnosti, keď sa mu podarí prekonať tú katastrofu, ktorá sa udela 15. mája a dostať sa späť e, v plnej vitalite k moci, e, k moci, k, k, k úradu, áno, k moci, no však je to exekutívna a dostať sa naozaj na tú pozíciu, tak si myslím, že by sa patrilo, aby a, aj v tom, čo si možno spravil poriadok a tá politika bola taká jednoznačnejšia ne, nesadelo sa na oboch spoličkách, pretože naozaj si myslím, že ľudia nehlasovali, alebo nevolili, e, nedávali hlasy, nehádzali do urny kvôli tomu, aby sa namiesto, povedzme, mm, toho, že sa povie, že žiadne zbranie na Ukrajinu, tak sa bude potom hovoriť, že no tak tie súkromné, ale áno, však súkromné, nemôže nikto. Zkrátka robia sa také mm, zvláštne e, kroky a úklubky. A nie, že ústupky. Robíte niečo úplne iné, ako sa slúbilo. No, takže v tomto by som prial, aby, aby zotrval v tom, čo pred, pred voľbami bolo, bolo deklarované. E, Tibor, píše nám František. E, jednoduchú otázku a viem, že ty si v jednej relácii už o tom rozprával. Skús to nejako tak čo najjednoduchšie povedať. Teda nie je úplne veľa tých informácií, pretože to nestihneme, ale tak v skratke pýta sa, kde všade si bol v Číne a čo sa ti podarilo vybaviť alebo dosiahnuť. Určite detaily nechce od teba, lebo však niektoré veci sú ešte v nejakom režime tajnosti. Áno, to by nebolo korektné, keby som hovoril, že s kým všetkým som sa dohodol a pred dohodol, aby som bol úplne konkrétny a presný, pretože e, by to, za, je, pretože by to e, pôsobilo ako zasahovanie do, o, do našich vnútropolitických záležitostí, zvlášť teda v tomto období. Ale ak príde k tomu, tak samozrejme... E, máme aj fotografie, máme materiály, máme video, ktoré môžeme potom zverejniť. Ale aby to tam nevyzeralo nejak tak ako príliš tajne alebo tajnostkársky, tak môžem povedať, že uh, jednak s veľkými čínskymi médiami samozrejme je tu záujem o spoluprácu v zmysle výmeny informácií, výmeny možno aj technológií. Uh, minimálne nám to pomôže určite v rovine tej, že nemusíme platiť si, uh, keďže by sme to vedeli robiť na báze výmeny uh, za tie, tie nehorázne drahé podmienky na všetkých davy playeroch a, a fotobankách a neviem čom, čo majú v podstate tie mm, korporácie e, na západe, alebo teda firmy na západe. Ale to samozrejme, to sú, to, to sú také drobnosti. Tu hovoríme skôr v intenciách toho, že my môžeme ako mm, ako, ako Slovenská republika, ako krajina, ktorá je súčasťou uh, nejakého obchodného konzorcia CISI, to znamená krajín Strednej a Východnej Európy, participovať ďalej na tom našom vzťahu, ktorý sme rozvíjali už od 50 rokov. My sme v Číne dodali nejakých 670 kusov mechanizácie a strojov polnúzborávských agrárnych, čiže oni si to veľmi dobre Pamätajú. a samozrejme aj, aj naš, naš, náš slovenský interes v, v tomto celom. Takže jednak stretol som sa s vrcholnými predstaviteľmi jednotlivých tých najväčších miest, ja neviem ako Kantón alebo Šanghaj, ktoré majú viac ako 25 miliónov, povedzme ten Šanghaj, obyvateľov. A, a samozrejme tie jednotlivé provincie majú, čo ja viem, že 200-300 miliónov ľudí a práve s tými čelnými predstaviteľmi tých provincií som mal možnosť uh, sa rozprávať a jednak to boli ale aj mnohí uh, podnikatelia v rámci práve toho práve toho CIC. takže uh, takto, že tá Čína je o tom že je súčasťou nového preusporiadavania alebo nového multiporálneho sveta, kde v súvislosti s BRICS alebo Šangajskou obchodnou dohodou pre spoluprácu a rozvoj a spoluprácu uh, je, myslím, že pre nás obrovskou perspektívou, keďže nás stále sa snažia uh, nútiť k tomu typu uvažovania, že my sme len súčasťou Európskej únie a nič, nám nezostáva ako obchod s Európskou úniou alebo ako zdávanie sa vlastných príležitostí, možností, energii a tak ďalej. To všetko, čo sme videli aj pre po odpálení nie, nie len dvojčiek 911, ale aj Nord Streamu, Čiže dostávame sa naozaj do veľmi katastrofálnej a ťažkej situácie v súvislosti aj so zahraničným obchodom. Prepač, zo... čo máme, tak, ma... aby zostal na úroveň, na úroveň uh, rozvojovej krajiny, kde sa prenašajú kompetencia a schopnosti povedzme vývoja, premyslu, technológií na úplne nízku úroveň toho štandardu obslužnej masy. Takže toto všetko by sa dokázalo úplne inak preorientovať, pretože tá Čína si nás veľmi váži. Mravím ešte raz Slovensko ako technologickú veľmoc za Slovákov ako múdrych a kreatívnych, šikovných ľudí. Telefón, poslucháč, nech sa páči. Pán 2225, poslucháč Jósef, Nemecko. Ja vám chcem položiť jednoduchú otázku, ale určite prvú časť poviete áno. Určite viete o tom, že v Európskom parlamente, to v hlavnom parlamente tej sále, je limitované, myslím, na 3 minúty odpoveď uh, tých jednotlivých poslancov, ktorí tam sa prihlasujú. Určite asi odpoviete, áno, že aj v samotných tých šelijakých hradách, kde sú poslanci zaradení, sú limitované časy. Skúste odpovedať som za tie 3 minúty, ako by ste vyriešili situáciu na Slovensku, že prečo tie akože uh, pronárodné sily alebo ľudia, ktorí akože sa hlásia, nie sú ochotní si sadnúť povedzme eh, niekde do štúdia, nahrať nahrávky, povedme, ja neviem, ja budem menovať všetky eh, proste od ľava do prava. Ja neviem, pán, pán, eh, čo má teraz zdravý rozum, hej, ten, ten politolog, vy, eh, proste ľudia, ktorí majú nejaký intelekt a proste si sadnúť, a to som hovoril už pred prezidentskými voľbami, pred parlamentnými voľbami, sadnúť si a povedať, sedíme tu spolu, máme takú a takú víziu. Skúste mi odpovedať ako intelektuálny človek alebo poslúchačom za 3 minúty, ako by ste to vyriešili, že prečo takto si ľudia nedokážu sadnúť, dať spoločný nejaký výstup, povedzme aj pred Európsko-parlamentnými boľbami a povedať, sme tieto strany máme takú víziu a preto kandidujeme do Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Je 27. Ďakujeme, Tibor. Ideš? No, ja budem veľmi stručný, menej ako 3 minúty. na to poukazoval už svetoplug a štúr. My sa nevieme spojiť. Je to ale aj dôsledkom toho, že sme príliš možno hrdí. Svojím spôsobom má to svoje výhody, ale ako vidíte, má to aj svoje nevýhody. Neviem vám, ja nemám politickú stranu, ani nikdy nebudem v politických stranách. Neviem vám povedať, prečo no každý chce byť v Inetu, nikto nechce, nechce byť APAč. Každý chce tomu nejak a každý sa spolieha na to, že teda jeho budú voliť. Ja to pokladám za... za... Na, našu takú, ja neviem, národnú, národnú črtu, ale vravím ešte raz, možno by som to nepovažoval iba za niečo zlé, ono sa to vo výsledku vyvrbí, že kto z nich bude mať kto, kto z nich bude mať a kto sa ku komu potom vo výsledku, až keď bude potom pripojiť. No, bohužiaľ, e, ešte som stále v tom trojminútovom limite nespája nás to, čo spája tú druhú stranu a peniaze, ktoré prúdia v podstate nekonečnými tokmi a ktoré tých ľudí tam na tej druhej strane spájajú. Takže ja. tento fenomén, ktorý zároveň je prekliatí ľudstva, ako to hovoril Sofokles znám. E, možno našťie, povľad som našťastie chýba, a tým pádom tí ľudia sú mm, nespojiteľní a tento fenomén, ktorý spája tú druhú stranu e, nespája ľudí, ktorí sú prizační. Teda, ehm, ja e, máme tu ešte. Pár, pár poslucháčov. Šoty napísal, rozmýšľal som kružkovať sa a po tomto narcistickom extempore určite nie. Mal v jednej vete povedať, kto zaplatil pokutu a relácia mohla ísť ďalej. Ja som to, ja, ja ešte raz, ja nerozumiem tomu tvojmu zámeru, ktorý pokladám ešte raz, to musím povedať, to slovo použiť sa chraponský, pretože... Žiadny zámer som nemal, mal som už zámer ja, urobiť reláciu. Ja... Znova ti to poviem aj 5 krát po sebe, ktorý, ktorému nerozumiem, pretože ak by si sa dostatočne pripravil na reláciu, určite by si náš postoj, postoj si pozrel, bolo to, ja som sa o tom rozprával aj s Borisom, bolo to hneď deň potom, ako sa tá pokuta musela zaplatiť, bolo tam jasne napísané, že sa to zaplatilo, bolo tam napísané jasné techné k tomu. Ja rozumiem, že to mnohých asi, alebo teda poslucháčov to a, a, možno mohlo rozčarovať, ale Treba si zobrať do úvahy to, že keď sa naozaj k tomu, kto má záujem, komunikovať s tými poslucháčmi, hneď na úvod dá takáto no, veľmi, po, veľmi podivná nahrávka, tak ty nemôžeš očakávať žiadnu pozitívnu reakciu zvlášť, a ja to znovu zdôrazním. Poslucháčovi odpovedaj. nie priestor lebo nebude robiť my teda predvolebnú kameru. Poslúch sa tomu na to keď sa to zvrhne do takéto podoby, tak sa potom nemôžeš čudovať tým reakciám zváš, keď som práve ten, ktorý, ktorý bol pred tými hlavňami samopáľov, čo si ty asi nezažil, a nikto by som ti to ani neprial, samozrejme. A deti, zdôrazňujem deti, deti a máš otázka. A to uvedomíš a potom budeš dávať, podsúvať takéto zákerné, a podľa mňa ale škýtočné, to posluchači píšu, a, tak môžem to prečítať? Vy... Či ich mám stenzurovať, alebo čo? Pretože odpoveď na ne si si mohol prečítať, keby si sa dostatočne pripravil, pretože my sme tu odpoveď že no, na túto tvoju otázku publikovali hneď deň na to alebo v ten deň ešte. Ja na tvojom mieste by som to odbil tým, že pán redaktor ste nepripravený a nájdete si to, ale zároveň by som zjednodušene odpovedal poslucháčom. Mohol som to povedať aj v kontexte, pretože ten kontext je o tom, a už by som sa asi opakoval, už by to bolo trošku zbytočné, takže ja som ten kontext povedal, ten kontext je veľmi dôležitý. Ten kontext je veľmi dôležitý, pretože vravím, že... Dušan nám napísal... ...na tých médiách, ktorí tu bolo práve preto, aby tí ľudia mohli mať prístup k informáciám aj od ľudí, ktorí nemajú prístup v tom mainstreame si takýmto spôsobom, alebo teda to medium, ktoré vysiadali... Dal som im závažnú otázku. Tebe som dal závažnú otázku a mohol si jednoducho odpovedať na ňu. Ale píšu poslucháči, môžem ich prečítať alebo ich mám No, Napísal nám Dušan a to som chcel rozta sa voliť, už nebudem. Pán Albert, už ho prosím zrušte, roztaz je neuveriteľný narcista, nenávistných rečí už mám dosť. A ešte tu máme ďalšie nové. Jo, aj tu je ešte to. Počúvaj ma, veď takto, takto zinscenovať si to vie každý, počúvaj, že ja Dobre. ti dám provokačné otázky a potom ti budem čítať na to reakcie. Dobre, keď budem kandidovať na Župana, zavolaj ma do ZVTV a, a môžeš mi tam čokoľvek. Skútať... Ne, neskrývaj sa za, za, za túto inscenáciu. Skús mi dať ty, keď máš nejakú otázku ešte v tej súvislosti, lebo v podstate si mi ani nepoložil nejaké zmysluplné otázky. Ja ký? si ma nepustil, Tibor. Skúš ne. Skúšť sa záhradná redaktora, ja neviem, ako ti to mám ešte povedať, tak spúšť teda, no, že to také zmysluplné si sa ma opýtal. Ty, ako chalala, som... Ja, som ti inak, teda. ja som ti inak poslal asi okolo 15 otázok pre kľúč od, tak tam si tiež neodpovedal, ale ja som ešte chcel prečítať, čo napísali poslucháči, lebo tak to je neferz, ich potom voči ním, keď oni niečo napíšu a my to neprečítame. Tak len krátko, do tejto chvíle som bol rozhodnutý, že budem voliť Rostasa, teraz som zmenil názor, v žiadnom prípade ho voliť nebudem. Pán Albert, máte pevné nervy? otázky. Prosím? Však pre kľúč od tej otázky, na ktoré aj Náť odpovedal napríklad. Gusto. Haló? Počujeme sa? Halo? Neviem, či nám vypadol signál. Dočítam ešte otázky. Tibor, si tam? Skúsim ešte raz vytočiť. A medzi tým možno mu signál odišiel. Takéhoto úbože, aká som v živote nepočul. Bože, dúfam, že to je ojedinelé v alternatíve. Tak toto som si o ňom nemyslel, ale aj tak to bolo užitočné na vlastné uši si vypočuť. A škoda rečí napísal Gusto Strenčina. A máme tu... Asi nemá signál. Ešte dočítame otázky. A... Som zrozená z arogancie pána Rosta, sa píše Emília. Už raz takto reagoval niekde ohľadne archy nevoliteľný človek s nulovým charakterom, pán Albert, držte sa. Ešte raz musím skúsiť zavolať. Pán Albert, držte sa, ste skvelí. Ja by som ho vypla s patričným komentárom. Tento človek, aj keď je vzdelaný, nepatrí zo svojou povahou do politiky, to napísala Emília. A ešte prišli asi dve otázky. Dobrý večer. E, po tomto hysterickom nekontrolovanom výstupe tohto človeka určite voliť nebudem. Máte 100% pravdu s úplne inými odpovediami a úrovňou pána Uhríka. Napísal Roman. A ešte nám prišlo... Podľa mňa nezáleží na otázke, no záleží na odpovedi a reakcii. Pán Albert, držím palce. Aj pri takýchto reakciách ďakujem aj za túto skúsenosť to počuť Napísal nám Marek. Pozerám, že ďalšie otázky už nie sú. Tiborovi ešte poslednýkrát skúsime sa dovolať, ale asi nemá signál pravdepodobne. Verím tomu, že to umyselne nevypol. Lebo spomínal, že môže tam sa stať, že nebude mať miestami signál. Tak ešte mu skúšime. Nech sa môže rozlúčiť, Ale ne, nedvíha to už. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes s nami boli. Bolo to trošku aj náročnejšie, ale tak skúsme aj, aj Tiborovi odpustiť. Treba tiež brať do úvahy to, že naozaj má za sebou náročnú kampán, je určite aj unavený a, a možno je to len otázka aj únavy a toho, že nebol pripravený, že možno niekto bude chcieť niečo, čo si myslel on, že už bude, že je zodpovedané. Tak opakovanie je matka múdrosti a ľudia sa ma to bežne pýtajú, keď sa takto rozprávam s ľuďmi, tak asi je to správne položiť tú otázku a navyše ju položil niekto iný. A nie je to nejaké utajené video alebo údajné video, je to reálne video, časť z, z toho, čo rozprával Martin Daňo. Mal som aj ďalšie zvuky pripravené, to sme nestihli. Ďakujem pekne, že ste tu s, dnes s nami boli. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Prajem ešte všetkým pekný zvyšok dňa a bol tu s nami dnes kandidát na poslanca Európskeho parlamentu Tibor Elliot Rostas. Pekný večer. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.